Csóri a nász, mit főztél, tüdőt káposztával, mivel rántottál bele haszalonnával, Csólik a nász, mit főztél, tüdőt káposztával, mivel rántottál bele, hasas szalonnával, Káposzta, káposzta a is van benne, Káposzta, káposzta a is van benne vidvisa, vissza, is van ben, hoz vissza. Kapostával vissza, hus is van ben, hoz vissza.